«Хорін тобі буде, а не Аліна», – сказав бицьо і відчинив двері джипа. «Не забудь своїх забрати», – сказав Морс, – «а хоч допоможу повантажити». «Пішов би ти, сука!» То були останні бицьові слова, які він почув перед тим, як двері джипа зачинились. Морс не став чекати, доки бицьо рушить з місця. Повернувся і спокійно пішов назад. Якийсь час у спину йому стріляли слова брудної лайки. Він швидше не чув, а вгадував їх, бо голос биця глушили броньовані двері й не пробивне скло. Подумав, що можуть сипнути й кулі, бо це справді на останній межі розпачу. Думати так було втішно, чомусь тішно, може, тому, що вірив, пострілів не буде. «Ще тільки нічия?» – подумав він. Чи б за його плечима все не заводився? Би це явно чекав, доки вони поїдуть. Невже тоді сам стане тягати трупи в машину? «Ходімо», – сказав, порівнявшись з охоронцями. «Ні, спершу все приберіть». І тут він помітив, що ніякого туману в лісі нема. Сник, розсіявся, чий зовсім не було. Розділ третій Він стояв на подвір'ї свого будинку, своєї фортеці, і дивився на те, що від неї залишилося. Лишилися стіни. Середини геть чорні, закіптюжені зовні, в кількох місцях потріскані, наче по них гахкали величезною десятиметровою кувалдою. У кімнатах був повний бардак, Поміж рештками паркету, який не до кінця вигорів, злирили булькатими очицями баюри з води, що налили пожежники. Їжачилися шматки піни, що так і застигла, хоч мала б досі розкластися. У головній залі посередині, під рештками великого інкрустованого столу, який для нього привезли з Італії, за цим столом він любив перекинутися у віст, а той просто в дурня, Лежала скручена, брудно-сіра шмата. Все, що залишилось від розкішного перського килима. В кутку стріміла вціліла стійка шафи. У спальні валялися на купі золи ніжки від його широкого іспанського ліжка. Як же воно могло так швидко все згоріти, блін? Подумав Генка і став пробиратись до виходу. Рештки того, що було розкішною візерунчистою підлогою, меблів і одягу хрустіли під ногами, вистрелювали, наче маленькі міни, а більше, здавалося, от-от вибухне під ногами. Вже на подвір'ї Геннадій оглянув простір довкола, обвів очима сусідні добротні, все ж вони поступали з його фортеці, будинки, дахи яких виднілися над цегляною огорожею, і бажання схопити автомат та стріляти в усе, що попаде під руку, раптом охопило його та так люто і міцно, що він сте з зуби, аби справді чого доброго не вихопити з рук когось із охоронців зброю. «Ти питав пожежників про причину?» – спитав брата, котрий стояв поруч. «Як це могло статися?» – питав. Вигляд у Олексія був пригнічений і чомусь наче винуватий. Кажуть, що спалахнуло майже одночасно в усіх кімнатах. Схоже на одночасний чи майже одночасний підпал. Як це можливо? Не знаю. Славик встиг сказати, що було таке враження, наче хтось до всіх кімнат вкинув великі факели, чи підпалив усе, облите бензином. «Славик?» «Ну, Віхоть, як ти його називаєш?» «Віхоть? Поїхали до нього. Куди його повезли?» «Мабуть, в опікове відділення». «Тут поки що до мого повернення нічого не чіпати», – наказав Геннадій. «Поїхали?» Дорогою до міської лікарні Геннадієві раптом здалося, що за ним так само на шаленій швидкості мчать машини з увімкненими сиренами. Одна, друга, третя, а він прослухається і ніяк не може визначити, що це. Пожежні машини, ментівські, швидка допомога.